Fenékjáró fuvacs Besorolása 3x-es osztály A fenékjáró fuvacs az északi tenger fenekén él. Ez a 25 cm hosszú, meglehetősen primitív lény mindössze egy gumiszerű csőből és egy méregzsákból áll. Ha veszélybe kerül, összehúzza méregzsákját és tartalmát támadója felé pumpálja. A sellők fegyverként használják a fuvacsot, egyes varázslók pedig bálitalokba keverik lefejt mérgét. A mérek felhasználását szigorú előírások korlátozzák.